Навіть збрехати ніц не можу, бо не всі підручники з історії прочитано. Стояла вона вигнута на носі корабля, це перед тим вона щоглу тримала. Вітрина кликала в вітрила, та вже ніхто тих вітрил не бачив. Не змогла їхня витоншена, благородна шкаралупка випередити ту неоковирну, споживацьку вавилонську вежу, що я на ній була. Впала хельга на коліна і гірко заридала. Поміж тим кавалки-криги, моїм танцем наперед поламані, складалися в химерні мозаїки. Їхні тріщини – то піктограми, ієрогліфи, руни, стара крилиця, довгі переплутані речення, що відходили від твоїх земель під мої очі. Яким лиш боком я ті очі не вивертала? прочитати змогла лише кілька літер. Деякі з них такі ж, як у твоєму імені, але то все, що я можу про них сказати. Тим паче, більш ніж упевнена, що там, на березі, звідки ти не посилаєш, ховається ще хтось, хто краде найважливіші знаки. Твій народ не хоче віддавати тебе нам, варварам. Першою хотіла мені завадити жінка. Стояла позад мене у черзі на корабель і штовхала у спину. «Слухай!» «Те!» «Як хочеш!» «Те!» «Стати поперед мене?» «Іди!» «Ідь!» «Тільки не треба мене штовхати!» П'яна фінка потрісканим голосом каркнула. Йо! І захоліталася уже переді мною однак місць на кораблі вистачило всім. Відтак до мене учепився старий гань, довго мені щось розказував твоєю мовою, а я лиш могла посміхатися і молити Бога, щоб старий заткався і не відволікав мене від прочитання криги. Однак той шаленів, ухопив мого наплічника, почав трясти його і витягати звідти плетені речі. На от, дівчинко, візьми, обгорнися і скачи у море. Там тобі тепло стане. Я нічого не брала. Просто спокійно запахала речі назад. Старий репетував, зібрався натовп, бізнесмен пролетарського походження кілька разів пхнув старого так, що той упав, але все повторювалось знову. Що він хоче від мене? Для ввічливості питаю англійською. Але мене ніхто не чує, а всі регочуть із того, що старий знову і знову падає і неймовірно лається. «Два», – подумала я. «Цікаво, хто буде третім? Чи можна рахувати Хельгу?» «Цікаво, як вони всі чують мою силу і наміри?» «У Талліні мені зустрілась Янголиця». Перша ж дівчина, до якої звернулася з запитанням про місце продажу трамвайних квитків, раптом запропонувала провести мене на пристань і знайти пароплав. Все одно мені робити нічого. Вона розмовляла російською і естонською, я українською, і вона жодного разу не сказала «Я не понимаю». Відтак спитала мене, чи знаю я слово «дискримінація» і сказала, що в Естонії дискримінація заборонена. Янголка Оля була повненькою, і їй було важко коло мене бігати. Відтак ми знайшли термінал, а вона залишила мені якихось цифр на папері, а я їй шоколад, єдину більш-менш порядну річ, що в мене була. Вона доволі спантеличено потисла мені руку маленькою м'якою долоною і побажала щасливої подорожі. Розумієш, скандинавська квітко, коли я зірву тебе, то вестиму додому через ці землі, а вони чекають розквіту. Цього я, певна, більш, ніж того, що янголи вживають шоколад у Вену. Третім виявився банальний прикордонник із фінського боку. Мало того, що демократичні європейці поділили місця проходження пасконтролю на нації-члени ЄС, і нації не члени ЄС. Так ще й мій паспорт з гербом України викликав купу підозри і потребу говорити до мене російською. Ну, звісно ж, особа жіночої статі з українським громадянством